Under några dagar i oktober är det ovanligt livligt vid den så kallade Amerikakajen i Göteborg. Här utanför ligger nämligen i detta ögonblick svenska Amerikalinjens Drottningholm, den engelska Empress of Russia och den tyska Ryggen med tusentals överlyckliga människor ombord. Göteborg har nämligen, så som idag offentliggjorts, för några dagar blivit platsen för utväxlingen av krigsfångar. ...mellan de krigförande parterna. Utväxlingen sker i Svenska Röda regi ...och med Greve Folke Bernadotte som ledare. Det har varit en underbar upplevelse för mig... ...att vara ledare för en utveckling... ...av engelska, amerikanska och tyska krigsfångar ...som just nu äger rum i Göteborg. Jag ska senare berätta för er... ...episoder som enligt mitt förmenande ge belägg för att trots det hat mellan folken som nu rasar på grund av det pågående kriget finns det i alla fall djupt inne i hjärterötrarna hos representanter för alla parter något av djup mänsklighet och kamratlighet, trots att nedbörande tillhör olika tider av det stridande. Utväxlingen i Göteborg, som är resultatet av ett avtal mellan de krigförande länderna, omfattar omkring 5 000 sårade allierade och tyska krigsfångar. Radioreporter Daniel Torin.